Бо не кусалися, і крові моєї не потребували. І рапто я подумав, а куди простую? Немає в мене в цьому світі ані батьків, які повмирали у мор, коли я був ще зеленим, ні братів, ні сестер, бо я в них одинак. Коли мав хист, був потрібен людям. А що я тепер самотній покинутий усіма, якого тільки і залишилося – згадувати про часи натхненного пориву, коли творив Пересопницьке Євангеліє. І мені до болю в душі захотілося знову побачити його, той грубезний фоліант, оправлений у жовту шкіру із вісьмома пружками на корінці в місцях шиття. Інтролігатором книги був я сам. Інтролігатор-палітурник Сам шивав, сам вибирав шкуру, сам виготовляв дощечки, сам їх зачищав, склеював і шкірою і був перший, котрий книгу з любов'ю розгорнув. Вилив у неї усю силу, отже книга випила мене як кухоль живої води чи молока. Залишився тільки черепок. І тут побачив перед собою бліде, розлите ніби з туману витворене созонтове обличчя. "Мусиш пройти це болото", сказало воно. І я вельми чітко почув у тиші його голос. "Бо тільки ти зможеш зберегти і мене, і Павла, і Кузьму, невинно убиєних від забуття". Хай буде це тобі новітня Євангелія, до якої маєш знайти силу і розбудити власний дух. І я відчув, що мені щось пробуджується, ніби глибоко внутрі з'явився і проклюнувся живий росток і повільно скільчився, а ще повільніше почав рости і почала виростати в мені квітка, що її називають Крин. Примітка, біла лілея. І проросла вона поміж темного терня, півумерлого мого, а за таке визначив його Симеон Єства. І я згадав слова Матвієві, які колись такою любов'ю переписував. «Погляньте на Крин польовий, як зростає він. Не працює, ані пряде». Отже, і Христос вважав, що Він потрібен у житті, той польовий крин, коли у приклад Його ставив. Таким же крином заростала моя душа, коли писав і малював, таким ото крином і стала та велика чудова книга «Моя дитина», життя в яку вдихнув Господь, і вона живе вже незалежно від мене, погною з якого й виросла та біла квітка, і не мені хай буде, а Богові за те хвала, тобто тому, котрий ріст цьому крину дав. І я відчув у собі незвіданий прилив сили, а коли з'являється така сила, не можу я і не смію пропасти серед цього зовсім небезконечного болота. Здається, я заснув, і все мені привиділося але, отямившись, відчув, що такий справді покріплений. Позирнув назад, звідки прийшов, і все пережити мною здалося важким привидним сном, але й таким, якого не повинен забути, прокинувшись. Понесу той сон у собі, його невияснені таїни, усі мовлені слова, усі відбуті дії, і нічогісінької з того не забуду. Саме таке на сьогодні моє послушенство. І я пішов сміливіше й моторніше, вглиблюючись усе далі й далі у цей болотяний розлив між карликові дерева, що нагадували карликів із Мекитиного острова, між потворні сухостої, що нагадували мені уломних та почварних, вільхи й берези микитиних учнів. Всі вони ніби оточили мене з усі біч, начебто виводив я їх із прірви, хоч прірвою були вони самі. Виводив же я їх із прірви своїх побратимів, хоч вони навіки залишились у ній. І оце несу на спині, як мішок чи хреста, їхні слова й думки, повний ними сам. Бреду через зігнилу воду життя нашого, але завжди маю змогу зупинитися і побачити,